Kapitola 15. A hned ráno uradí vše přední kněží se staršími a zákonníky i ze vším zhromážděním, svázal Ježíše, vedli jej a dali Pilátovi. I otázal se ho Pilát, byl jsi ten král židovský? A on odpovědě řekl jemu, ty pravíš? I žalovali na něj přední kněží mnoho. On pak nic neodpovídal. Tedy Pilát otázal se ho opět nic neodpovídáš? Hlej, jak mnoho proti tobě svědčí. Ale Ježíš přece nic neodpověděl, takže se podivil Pilát. Svátek pak propouštíval jim jednoho z vězňů, za kteréhož by koli prosili. I byl jeden, který sloul Barabáš se svárlivými ve vězení, kteříž v svadě vraždu byli spáchali. A zvolal zástup, počal prosití, aby učinil, jakož jim vždycky činíval. Pilát pak odpověděl jim Chcete-li, propustím vám krále židovského. Nebo věděl, že jej ze závisti vydali přední kněží. Ale přední kněží ponukli zástupu, aby jim raději propustil barabáše. A Pilát odpověděv, řekl jim zase. Což pak chcete, ať? Učiním tomu, kterého králem židovským nazýváte. A oni opět zvolali, ukřižuj ho. A Pilát pravil jim, i co zlého učinil. Oni pak více volali, ukřižuj ho. Tedy Pilát chtěl do dosti učiniti, pustil jim barabáše a dal jim Ježíše ubičovaného, aby byl ukřižován. Žoldnéři pak uvedli jej vnitř do síně, do radhouzu, a zvolali všecku zběř. I oblékli jej v šarlát a korunu splet šestrní vložili naň. I počali ho pozdravovati, zdráv buď králi židovský. A byli hlavou jeho třtinou a plili na něj a sklánějí se kolena klaněli se jemu. A když se jemu naposmívali, svlékli z něho šarlát a oblékli jej v roucho jeho vlastní. I vedli jej, aby ho ukřižovali. I přinutili nějakého Šimona Cirendenského, pomíjejícího, který šel spole otce Alexandrova a Rufova, aby nesl kříž jeho. I vedli jej až na místo Golgota, to jest vyložili by popravné místo. I dávali mu píti víno s mirou, ale on nepřijal. A vše jej rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, kdo by co vzítí měl. A byla hodina třetí, když ho ukřižovali. A byl nápis viny jeho napsán, král židovský. Ukřižovali také s ním dva lotry, jednoho na pravici a druhého na levici jeho. I naplněno jest písmo škoucí a s nepravými počten jest. A kteříž chodili mimo něj, rouhali se jemu potřásajíce hlavami svým a říkajíce, há há, kterýž rušíš chrám a ve třech dnech vzděláváš. Pomoc sobě samému a sestup z kříže. Teží přední kněží posmívajíce se jeden k druhému zákonníky pravili, jiním pomáhal, sám sobě pomoci nemůže. Kristus, ten král izraelský, nechať nyní sestoupí z kříže, ať uzříme a uvěříme. A i ti, kteří s ním ukřižování křižování byli, útržkomu činili. A když byla hodina šestá, stala se tma po vší zemi, až do hodiny deváté. A v hodinu devátou zvolal Ježíš hlasem velikým řká, Eloji, Eloji, lama což se vykládá, bože můj, bože můj, proč jsi neopustil? A někteří z okolo stojících slyševše to pravili, hle, Eliáše volá. A běžev jeden naplnil hubu odstem a vloživ na trest dával jemu pítiřka, Ponechte, uzříme, přídeli Eliáš, aby jej složil. Ježíš pak zvolal hlasem velikým pustil duši. A opona v krámě roztahla se na dvě od vrchu až dolu. Viděv pak centurio, kterýž tu naproti stál, že tak vola je vypustil duši, řekl. Jistě člověk tento syn boží byl. Byly pak tu i ženy zdaleka se dívajíce, mezi nimiž byla Maria Magdaléna, a Maria Jakuba menšího a Jozesova mátě a Salome. Kteréž ještě byl v Galiléji, chodili za ním a posluhovali jemu i jiné mnohé, kteréž byli s ním, vstoupili do Jeruzaléma. A když již byl večer, že byl den připravování, to jest před sobotou, přišel Jozef z Arimatie počestná osoba úřadná, kterýž také očekával království Božího, Měle všel ku Pilátovi a prosil za tělo Ježíšovo. Pilát pak podivil se, když by umřel a povolav Centuriona, otázal se ho, dávno li je zemřel. A zvěděvo Centuriona dal tělo Josefovi. I koupiv plátna a sněv ho obvinul v plátno a položil do hrobu, kterýž byl vytesán ze skály a přivalil kámen ke dveřům hrobovým. Ale Maria Magdalena a Maria Josefova dívali se, kde by byl položen.